Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu nasta nasta wa nasta'inuhu wa nasta'khiruh Wa na'uzubillahi min syururi anfusina wa sayi'ati amalina Ma'iyahdihillah falamudillalah Wa mayudlil falahadiyalah Ash'hadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Wa ash'hadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antu muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah, wa khairal haditha di Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umur muhdasatuhak, wa kulla muhdasatin bira'ah, wa kulla bira'atin dalalah, ah, Alhamdulillah, para pendengar yang berbahagia Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bertemu kembali Sebagaimana biasa, kita akan membahas tentang masalah Al-Kabair yaitu dosa-dosa besar Dan pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas al kabirotu As-Sadi Satu wal -Ishurun. Dosa besar yang ke-26 dan pada hari ini atau pagi ini kita akan meneruskannya Masih membicarakan tentang dosa besar yang ke-26 yaitu kezaliman Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang bahaya ya Buruknya uh, akibat yang diterima oleh orang-orang yang berbuat zalim Ancaman dan adab yang keras yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang berbuat zalim baik itu di dunia maupun di akhirat dan serta jenis-jenis kezaliman dan pada pagi ini kita akan meneruskan masih kita berbicara tentang masalah kezaliman kerana ini adalah masalah yang sangat penting ya sangat besar yang mana pada hari ini ya kita lihat ba masih banyak ya kaum muslimin yang jatuh eh, kita katakan masih melakukan ya eh, bentuk-bentuk kezaliman atau perkara-perkara kezaliman kezaliman adalah sumber segala bencana dan kehancuran. Ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya surat Al-Hajj ayat 45, "Wa kayayyim min qaryatin ahlaknaha dalimah, fahiya urushiha, wa hiya zalimah, khawiyatun ala urushihha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin masyid." Berapakah banyaknya kota yang kami telah binasakan? Yang penduduknya dalam keadaan zalim, ya, wahyad zalimah, ya, penduduknya dalam keadaan zalim, iaitu berbuat zalim, maka tembok-tembok kota itu roboh menutupi atap-atapnya, dan berapa banyak pula sumur-sumur yang ditinggalkan dan istana-istana yang tinggi yang telah ditinggalkan atau yang dihancurkan dibinasakan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang akibat dari perbuatan zalim. Dan apabila perbuatan zalim itu sudah mendominasi di tengah-tengah masyarakat, maka Allah Subhanahuwataala juga akan menurunkan adabnya secara merata. Demikian pula firman Allah Subhanahuwataala di dalam surat al hajj ayat 48: Wakaayim min qariyatin amlayitulah wahyadzalimah, thumma aqasduha wa ilayyilmasir. Dan berapakah banyaknya kota yang telah aku tangguhkan adabku kepadanya? Kata Allah yaitu Allah Subhanahu wa taala menangguhkan azab kepada penduduk kota tersebut yang penduduknya berbuat zalim wahiyadzalimah eh ahluha ya dan penduduknya berbuat zalim ya penduduknya banyak melakukan kezaliman. kemudian aku azab mereka dan hanya kepada akulah kembalinya segala sesuatu di sini juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa Mungkin saja Allah Subhanahu wa taala menangguhkan azab di ya, atas orang-orang yang berbuat zalim ya seperti yang disebutkan di dalam hadis innallaha la lil zalimi hatta idza akhadahu lam yaflutuh ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya menangguhkan atau memberikan tangguh kepada orang-orang yang berbuat zalim dan apabila Allah subhanahu wa ta'ala ingin menurunkan adabnya kepada mereka, maka ya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan meluputkan, tidak akan membiarkan dari mereka sedikitpun. Jadi ya, dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan kepada kita bahwa ya penangguhan adab kepada orang-orang yang berbuat zalim bukan berarti Allah subhanahu wa ta'ala melupakan dan mengabaikan mereka atau membiarkan kezaliman mereka tanpa akibat dari perbuatan zalim tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan tangguh kepada mereka. Ya hingga pada waktunya apabila Allah Subhanahu wa taala hendak menurunkan adab atas mereka, Allah Subhanahu wa taala tidak akan melepaskan dan tidak akan meluputkan mereka. Berapa banyak kita lihat ya penguasa-penguasa yang zalim yang berkuasa puluhan tahun, ya kemudian ya Allah Subhanahu wa taala menangguhkan Ya, hukumannya atau adabnya kepada orang dalim ini ya. Hingga pada suatu waktu Allah SWT wa ketika akan menurunkan adab kepadanya Maka Allah SWT tidak akan meluputkannya Artinya dia tidak akan bisa lari dari adab Allah SWT Dia tidak akan bisa menghindar dari adab Allah SWT Dan juga firman Allah SWT dalam surat Al-Anbiya ayat 11 Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قُرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةٍ وَأَنْشَأْنَا بَعَدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ Dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim yang telah kami binasakan dan kami adakan sesudah mereka itu kaum yang lain sebagai penggantinya. Jadi ini merupakan pelajaran ya, kepada negeri yang zalim, penduduknya. bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah binasakan mereka Allah Subhanahu Wa Taala telah membinasakan uh, penduduk negeri yang telah berbuat zalim. Ya Allah Subhanahu Wa Taala telah binasakan negeri yang penduduknya berbuat zalim. Ya tanpa terkecuali Hani Firdin. Maka hendaknya ya perbuatan-perbuatan zalim ini ya bisa ya kita hilangkan ya atau kita cegah di tengah-tengah uh, kaum Muslimin atau di tengah-tengah negeri Muslim. Ya uh, Allah Subhanahu Wa Taala telah Memberikan kepada kita satu pelajaran, ya satu, kis, uh, satu pelajaran yang sangat berharga di dalam Al-Quran, iaitu berkaitan dengan negeri Ilah iaitu negeri yang terletak di pesisir laut Qalzam ya yang melakukan kefasikan ataupun kebaliman di atas muka bumi, ya dan pada waktu itu penduduk, penduduk negeri itu adalah kaum dari bani Israel. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengabadikan kisah mereka di dalam Al-Qur'an ya, di dalam surat Al-A'raf ayat 163 sampai 166 Allah mengatakan was'alhum 'anil qaryatil latikanaat hadiratal bahri iyaduna fis sabti ittatihim hitaunhum yawma sabtihim syuraa wa yawma wa yawmal yasbituna latatihim kadzalika nablughum bima kanu yafsuqun وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتَاعِذُنَا قَوْمًا إِنَّ اللَّهَ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مُهْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بِوَاعِذَابٍ مِّنْ بِمَكَا مَّكَانٍ يَفْسُخُونَ فَلَمَّا Ammana anhu qulna lahum kunu kiradatan khasiin Surah Al-A'raf ayat 163 sampai 166 Allah mengatakan Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut di tepi laut yaitu negeri itulah yang terletak di pesisir laut Kolzam ya ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di atas permukaan air Dan di hari-hari yang bukan hari Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka Demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka yaitu beberapa orang di antara mereka berkata Mengapa kamu menasihati kaum yang Allah SWT akan membinasakan mereka? Atau mengadab mereka dengan adab yang keras, maka mereka menjawab, agar kami memiliki alasan, itu sebagai pelpas tanggungjawab kepada Robo, dan supaya mereka bertakwa. Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, peringatan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras. Disebabkan mereka selalu berbuat fasik Maka tak mereka bersikap sombong terhadap apa yang telah e, mereka dilarang mengerjakannya Maka kami berkata kepada mereka, kami mengatakan kepada mereka Kunu kiradatan khasiin, jadilah kamu kerayang hina Para mufasirin menyebutkan bahawa aturan pada hari Sabtu tersebut adalah Mereka tidak boleh bekerja dan pekerjaan mereka adalah nelayan Ia ya, tidak boleh menangkap ikan pada hari Sabtu Nah, karena pada hari Sabtu dikhususkan untuk beribadat bagi mereka. Ya, di kalangan Bani Israel. Nah, kemudian Allah SWT menguji mereka dengan mendatangkan ikan-ikan yang terapung di permukaan. Namun anehnya, keesokan harinya, iaitu selain hari Sabtu, ikan-ikan tersebut tidak muncul lagi. Nah, demikian keadaannya. Sehingga syaitan membisikkan kepada mereka bahawa yang diharamkan adalah memakannya pada hari Sabtu. Maka... Mereka pun mengambilnya pada hari Sabtu, kemudian mereka makan keesokan harinya. Demikian ya, mereka melakukannya. Ya, nah, jadi mereka terbagi tiga golongan. Ya, golongan pertama yang melakukan kezaliman tersebut, yaitu mereka melanggar peraturan atau melanggar melanggar aturan pada hari Sabtu. Yang kedua orang yang diam, yaitu tidak melarang perbuatan uh, zalim tersebut. Nah kemudian yang ketiga yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dua kelompok. Adapun yang zalim Allah Subhanahu wa taala ya timpakan kepada mereka siksaan yang keras disebabkan mereka berbuat zalim. Dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat. Wa anjaynal ladina yanhauna an-nusu. Ya waqadnal ladina zalamu bi'adabin ba'isin bima kanu yafsukun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebut tentang golongan yang ketiga. yaitu orang-orang yang diam. Ia tidak melakukan kezaliman tapi tidak juga beramar ma'ruf nahi mungkar. Ikhwanifidina azani Allah wa iya jamian Itu merupakan suatu pelajaran bagi kita bahawa kezaliman merupakan sumber segala bencana dan kehancuran. Hancurnya negeri, eh, suatu negeri itu disebabkan penduduknya banyak berbuat zalim. Baik itu zalim kepada Allah dan Rasulnya zalim kepada sesama manusia maupun zalim ya kepada diri mereka sendiri khonifuddin azanillahu wa iyyakum jabi'an maka dari itu ya kita harus Ya berbuat baik kepada sesama, ya sama sekadar sesama manusia dan menjauhkan diri kita dari uh, segala macam bentuk-bentuk kezaliman. Ya kerana uh, Rasulullah SAW telah mengatakan, yaitaqudzulma fa'inna dzulma dzuluma tun yawmal kiamah. Hindarilah segala macam bentuk-bentuk kezaliman, kerana kezaliman itu uh, adalah suatu kegelapan ya pada hari kiamat nanti. Nah, berbuat baiklah kepada sesama manusia. Ya, kepada siapa saja. Ya, apalagi kepada sesama Muslim. Ya, kepada orang non-Muslim saja kita berbuat baik. Ya, kepada sesama manusia saja kita berbuat baik. Apalagi kepada saudara kita sesama Muslim. Ya, dan apalagi kepada saudara kita sesama ahlu sunnah wal jamaah. Nah, berbuat baiklah kita kepada mereka. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala telah berbuat baik kepada kita? Ya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَا وَلَا تَبَغِي الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُبْسِدِينَ Berbuat baiklah kamu kepada orang lain. Ya, karena berbuat, membiasakan diri berbuat baik kepada orang lain, akan menjauhkan kita dari kezaliman-kezaliman. Ya, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah berbuat, da, berbuat baik kepada kita. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi dengan melakukan kezaliman-kezaliman sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan nah ini merupakan ya kunci dan uh, kunci ataupun sumber keselamatan dari segala macam bentuk-bentuk kezaliman yaitu kita menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik, ya dengan sikap yang baik, ya dengan uh, tindakan yang baik, menyebarkan kebaikan di tengah-tengah manusia. Nah ini merupakan salah satu cara kita untuk ya menghindari kekaliman, ya. Nah demikian Nihonifidin Rahimani Warahimakumullah Jami'an, ya. Sebab ya sikap lemah lembut, ya itu akan menghiasi diri kita, akan menjadi hiasan bagi kita dan akan Ya menghindarkan kita dari ya, kita katakan sikap-sikap yang jahat dan tidak terpuji. Ya biasanya kekaliman-kekaliman itu berawal dari ya, kita katakan sikap-sikap yang tidak terpuji, ya sikap-sikap yang tidak terpuji. Nah, nah seorang mukmin ikanifidina azza niyyallahu wa ayyukum jami'an hendaklah dia bisa seperti lebah. Ya kerana orang mukmin itu ibarat lebah. Dia tidak mau hinggap pada tempat yang kotor. Ya lebah itu makan dari yang baik ya yaitu sari bunga dan menghasilkan yang baik pula yaitu madu ya di dahan manapun ia hinggap ia tidak akan mematahkannya karena ia dikaruniai kelembutan ya tidak seperti hewan-hewan yang kasar ya hewan-hewan yang kasar ya semua orang suka bergaul dengannya ya karena mereka merasa aman dan nyaman ya, di, di dekatnya Adapun orang zalim atau orang jahat ya, orang-orang tidak mau bergaul dengannya dan tidak mau dekat-dekat dengannya. Ikhwanul fiddin azzniyallahu wa iyyakum jami'an. Ya karena ia disukai dalam hal berbicara, ya dalam hal berperilaku, tutur kata ya. Nah, demikian ikhwanul fiddin azzniyallahu wa iyyakum jami'an. Perjumpaan dengannya adalah anugerah dan nikmat, pertemuan perpisahan darinya adalah suatu kesedihan dan suatu kelaraan ikhwanul fiddin. Rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi biasa ya, salah satu cara kita untuk menghindari bentuk-bentuk kezaliman, ya kita mulai dari ya, menyebarkan kebaikan-kebaikan, membiasakan diri kita untuk berbuat baik kepada ya, sesama ikhwan fillah. Azanillahu wa iyyakum. Baik, jadi berhentilah dari ya, berbagai macam bentuk kezaliman. Ya, berhentilah kita dari berbagai macam bentuk kezaliman dan ingatlah bahwa ya, kezaliman itu ya adalah kegelapan yang akan menyelimuti kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat yang akan ya mengotori kehidupan kita di dunia maupun di akhirat dan Allah Subhanahu wa taala juga telah mengatakan di dalam hadis qudsi yang kita bacakan kemarin ya ibadi inni haram tu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala dzalamu Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan perbuatan zalim atas diriku dan aku haramkan kedzaliman di antara kalian, maka janganlah kalian saling mendzalimi. Ya, bukankah ya kita juga benci pada orang-orang yang zalim? Kita tidak mau dizalimi, ya kita sangat tidak suka dan membenci orang-orang yang berbuat zalim baik kepada diri kita maupun kepada orang lain. Maka ya janganlah kita ya berbuat zalim khonifuddin. Ya, janganlah kita berbuat dalim, Berhentilah kita dari kezaliman kezaliman. Ya. Baik itu kezaliman yang bersumber dari lisan kita, yaitu dengan berkata ya apa namanya memfitnah atau ber, berkata ghibah atau menyebar ghibah, permusuhan, menghasut, ya eh, ataupun dalam bentuk eh, apa namanya eh, perbuatan tangan ya perbuatan perbuatan tangan maupun ya apa namanya hati yang penuh dengan hasad. Nah, jadi banyak sekali bentuk-bentuk kebaliman yang harus kita hindari. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, "Al-muslim man salim al muslimu min lisanihi wa yadihi." Ya, seorang muslim sejati itu adalah uh, uh, adalah ya, muslim yang sejati itu adalah muslim yang selamat kaum muslimin lainnya dari gangguan lisan dan tangannya, dari gangguan lisan dan tangannya, ya, nah jadi, ikhwanifidin ya, jadilah manusia yang bermanfaat bagi orang lain, jangan menjadi orang yang menjadi musibah dan balak bagi orang lain, ya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya, Rasulullah SAW mengatakan khairan nas anfa'uhum linnas Khairun nas anfa'uhu bilin nas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, kalau kita berbuat talim, kita bukan khairun nas. Ya, tapi adarun nas. Ya, orang yang paling mudarat kepada orang lain. Asyarun ya, nas. Nabi mengatakan, min asyarin nas inna min asyarin nas mentarakahun nas itiqa asyarrihi. Sesungguhnya salah satu di antara manusia yang paling buruk adalah Seorang yang ditinggalkan oleh orang lain Oleh manusia karena menghindari keburukannya ya, Menghindari keburukannya Jadi ikhwanifidin jadilah kita Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW Ya di dalam hadis beliau Ya man nafasaan mu'minin kurbah Ya min kurabid dunia Nafasallahu anhu kurbatan Min kurabiyawmil kura kura kura kura kura kiamah, Wa man yassaru ala mu'asirin Yassarallahu alaihi fid dunia wal akhirah Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah wallahu fi auni al abdi ma kana al abdu fi auni akhi Barang siapa yang melepaskan beban dunia dari seorang mukmin niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membebaskannya dari beban pada hari kiamat Barang siapa memudahkan orang yang kesusahan niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya di dunia dan di akhirat Barang siapa menutupi aib seorang muslim Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan senantiasa membantu hamba-Nya selama hamba itu membantu saudaranya. Lalu bagaimana bila seorang muslim itu justru melakukan sebaliknya? Dia bukan melepaskan beban dunia bagi seorang mukmin, tapi justru dia menambah beban ya bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim. Nah, tentunya Allah akan mem mem memberatkan bebannya di dunia maupun di akhirat. Nah dia bukan memudahkan orang yang kesusahan, bahkan dia membuat susah, bahkan dia membuat susah, ya apa namanya orang-orang yang, ya kita katakan orang-orang Muslim atau saudaranya sama Muslim. Dia bukan menutup aib saudaranya sama Muslim, tapi justru dia menyebar, ya rahasia atau atau aib saudaranya sama Muslim. Nah tentunya Allah Subhanahu Wataala akan menimpakan ya balasan yang setimpal atas orang-orang yang berbuat demikian, Nihonifidin Rahimahniwarahimah Kamilahu Jami'an. Taib. Nah diantara yang kita nak katakan bentuk-bentuk khalimah yang perlu kita hindari, Nihonifidin, yaitu eh, apa namanya sikap saling bermusuhan ya berbuat dengki, membenci, memutus persahabatan dan apa namanya saling mencari-cari kesalahan. Nah, ini merupakan satu ya kita katakan bentuk-bentuk kedaliman yang harus kita tinggalkan. Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu kathiran minadh-dhan. Inna ba'dadh-dhanni itsam wa la tajassasu. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu, atau banyak dari prasangka itu adalah dosa. Ya, yaitu apa namanya, um, sangka buruk ya, kita katakan prasangka ya. Nah, adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Bertajasus, memata-matai orang lain. Nah, demikian. De, diriwayatkan dari az-zubair bin awam ya radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya dabba ilaikum daul umami qablakum alhasadu walbaghdau walbaghdau -ba -wal hiya alhalika la aqulu tahlikus syar walakin tahlikud din Walladhi nafsi biyadih la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu afala uanabbiukum bima tsabbitu zaakum dha, zaakum lakum afsu as kalian telah terjangkiti penyakit umat sebelum kalian yaitu dengki dan angkara murka yang dapat mencukur atau memusnahkan ya bagda, kebencian Walbaktu hil halikoh, kebencian itulah, ya, memupuk sik sikap saling membenci, ya, saling bermusuhan itulah halikoh, yaitu yang dapat mencukur, ya, pencukur atau pemusnah. Aku tidak katakan mencukur rambut, tetapi mencukur memusnahkan agama, ya, merusak agama demi Allah yang jiwaku berada di tangannya kalian tidak akan masuk sorga ya hingga kalian beriman dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling menyayangi maukah kalian aku beritahu ya bagaimana cara menumbuhkan hal itu ya maka nabi mengatakan afsyus salam bayinakum. sebarkanlah salam di antara kamu ya jadi salah satu ikhwanifidin untuk mencegah ya banyak sekali perbuatan-perbuatan zalim -perbuatan di antara kita adalah ya kita mengedepankan baik sangka menyebarkan salam menunjukkan wajah yang yang yang manis ketika bertemu dengan saudara kita berakhlak dengan akhlak yang mulia yang menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain tidak menjadi musibah dan sumber kesusahan bagi orang lain. nah Ini adalah salah satu cara kita untuk menghindari berbagai macam bentuk-bentuk kezaliman. Biasanya, ya, biasanya ya kezaliman itu bersumber dari akhlak yang buruk. Ya biasanya kezaliman itu bersumber dari akhlak yang buruk dan tabiat buruk yang terus dipelihara ya dan tidak mau mendengar nasihat dan masukan dari orang lain. Nah, ini yang merupakan sebab-sebab kita terdorong kepada kedzaliman hingga hati itu semakin lama semakin hitam. Ya, semakin banyak noktah hitam, sebaiknya banyak titik-titik hitam pada hati kita. Nah, kalau hati kita sudah dipenuhi dengan titik-titik hitam, maka akan menjadi gelap. Nah, itulah dia kedzaliman. Kedzaliman itu kegelapan di dunia maupun di akhirat. Rasulullah s.a.w. juga telah berpesan kepada kita iyyakum wa dhan fa inna dhan akdabul hadis wala tahassasu wala tajassasu wala tahasadu wala tabagadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana Janganlah kalian saling berprasangka buruk sebab prasangka buruk itu adalah ucapan yang paling dusta Janganlah kalian saling mengintai kesalahan saling Uh, bersaing ya, uh, Dengan cara yang curang Saling iri Saling benci, saling bermusuhan Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara Nabi juga mengatakan La tabagadu wa la tahasadu wa la tadabaru Wa kunu ibadallahi ikhwana Janganlah kalian saling membenci Saling dengki Saling bermusuhan Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara Nah faktor-faktor itu Buruk sangka saling mengintai kesalahan, bersaing dengan cara curang, iri dan hasad, ya dengki, ya saling bermusuhan, saling membelakangi, ini adalah sumber berbagai macam bentuk kezaliman. Banyak kita lihat orang-orang berbuat zalim kepada saudaranya kerana tidak ada rasa cinta kasih kepada saudaranya. Ya dia dia, dia tidak saling mengasihi ya sebagaimana kata nabi kata nabi tadi ya uh, kalian tidak akan beriman hingga kalian saling berkasih sayang. Nabi menginginkan tidak apa namanya memupuk ukhuwah dengan dengan baik ya di, di antara di antara mereka hingga terjadilah berbagai macam bentuk kezaliman ya misalnya ya kita katakan mengambil hak orang lain ya tan apa namanya tanpa tanpa hak ya atau secara curang ya kita lihat sekarang ini banyak sekali ya kita katakan praktek-praktek dagang yang zalim curang dan menzalimi orang lain kan begitu ya Ya, penipuan, penipuan, kianat, ya, kemudian permusuhan yang akhirnya saling membongkar kita katakan aib masing-masing pihak. Nah banyak sekali lah ikhwanifidin di tengah-tengah manusia bukan hanya ya di kalangan kita kan ahli bid'ah, bahkan di kalangan ahlu sunnah sendiri, ya bentuk-bentuk kebaliman ini juga banyak kita lihat. Ya. Nah demikian nah, maka Nabi mengatakan untuk mengobatinya ikhwanifidin hindarilah. Ya allah. Ya buruk, buruk sangka ini buruk sangka ini akan menumbuhkan kejahatan-kejahatan yang berujung kepada tindakan-tindakan kewaliman. Karena Nabi mengatakan bahawa buruk sangka ini adalah seburuk-buruk atau sedusta-dusta perkataan saling mengintai kesalahan. Nah ini juga sangat buruk mengintai ngintai kesalahan orang lain, ya, mencari-cari kesalahan orang lain. Ya kemudian saling bersaing dengan cara curang, ya, bersaing dengan cara curang. Ya sekarang ini coba lihat. Ya kita lihat ya saling mendolimi satu sama lainnya di di pasar ya ya di dalam jual beli ya. Nah tanpa lagi apa namanya memperhatikan dan melihat bahasanya ayah yang mendoliminya itu adalah saudaranya sendiri seiman dan seakidah. -sa Nah dimikai ni saling hasad. Nah ini ya, ya, kita banyak kita lihat, ya bentuk-bentuk kezaliman itu, ya baik dalam bentuk harta Kezaliman dalam dalam bentuk harta, eh dalam apa dalam harta, jadi ya, dalam e, kehormatan maupun ya kita kalau darah itu pangkalnya adalah hasad, ya pangkalnya adalah hasad. Ya nah dimikai khanifuddin buruk sangka ya, kemudian juga saling membenci nah ini adalah pangkal dari segala macam bentuk-bentuk ya kezaliman di khanifuddin hingga seorang itu berani dia menzalimi saudaranya nah rasulullah SAW juga mengatakan yaitu futahu abwabul jannah yaumal itsnaini wa yaumal khamis fiyughfaru likulli abdin la yusyriku billahi say'an illa rajulan kanat bainahu wa bain akhihi sahna Fiyuqal anziruha dinihatta yastalihah anziruha dinihatta yastalihah anziruha dinihatta yastalihah pintu surga itu dibuka setiap hari Senin dan hari Kamis maka pada hari itu setiap hamba diberi ambonan selama ia tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala tidak berbuat syirik kecuali seseorang yang bermusuhan dengan saudaranya orang yang terlibat permusuhan dengan saudaranya ya maka dikatakan tunda dulu mereka hingga mereka akur hingga mereka berdamai tunda mereka hingga mereka damai tunda mereka hingga mereka damai ya artinya ya pemberian ampunan kepada mereka ditunda hingga uh, mereka berdamai atau menyelesaikan urusan di antara mereka demikian ikhwan fillah auazaniallahu wa iyyakum jami'an ya Baik, ya, ini adalah satu perkara yang harus kita hindari. Ya, apalagi ya, syaitan senantiasa mengintai kita, ya, mengintai kita untuk ya, kita bisa saling bermusuhan, saling membenci, saling berburuk sangka satu sama lainnya hingga kita tanpa kita sadari kita terseret pada banyak sekali bentuk-bentuk kezaliman. Ya, kita menghibahi saudara kita, kita memfitnah saudara kita, kita mengambil barangnya tanpa hak, ya. Nah kita mencurangi ya, dia di dalam muamalah jual beli maupun bisnis dan lain sebagainya tanpa kita merasa uh, kita bersalah Ya bahasanya kita telah berbuat dolim kepada saudara kita dan kita rasa itu seperti lalat hinggap di di depan hidung kita. Ya, kita tepis kemudian lalat itu pergi tanpa merasakan akibat buruknya tanpa tanpa menyadari betapa besar. Ya apa namanya kita katakan kekezaliman yang telah kita lakukan akibat dari perbuatan kita itu ikhwanul Jadi kaum muslimin ya, dilarang untuk saling membenci karena hawa nafsu. Nah, kalau kita membenci membenci karena Allah. Ya, membenci karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ya sesama kaum muslimin ini sebagai teman dan saudara yang harus saling menyayangi bukan saling membenci saling menasihati bukan saling membiarkan ya atau kita katakan menjerumuskan dan Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan atas orang-orang mukmin segala perkara yang dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka karena setiap permusuhan dan kebencian di antara kaum mukminin itu sumbernya adalah syaitan. Ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 91, "Innamayuridu as-syaithanu ayyuqia bainakumul adawa wat tawal baghda." Sesungguhnya nah, syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, ya di antaranya fil khamri wal maisiri, ya dengan ya apa namanya minum arak dan berjudi, ya. Nah demikian wa yasuddakum an dhikrillah. Dan menghalangi kamu dari mengingat Allah Subhanahu Wataala. Jadi syaitan berkehendak ya untuk ya al-adawah wal-bakdok diantara kita, ya menembarkan al-adawah wal-bakdok diantara kita, yaitu permusuhan dan kebencian. Baik itu dengan khamar dengan maisir ya dengan minuman keras, dengan judi atau dengan hal, -hal lain, ya yang apa namanya yang bisa dimanfaatkan oleh syaitan untuk Menebarkan kebencian ya, di antara kaum Muslimin. Nah juga juga ya, kaum Muslimin dilarang untuk ber, apa namanya dengki dan saling dengki dan hasad serta berbuat jahat. Oleh karena itu janganlah kita saling iri dengki, saling hasad. Sifat iri ini merupakan sifat yang sudah ada dalam tabiat manusia. Ya ini seorang manusia benci jika beberapa keutamaannya dikalahkan oleh seseorang yang satu level dengannya. Ya, nah demikian. Jadi, ya kemudian manusia terbagi jadi tiga golongan. Ya, manusia ada tiga ada tiga macam berkaitan dengan sifat ini. Ya, berkaitan dengan masalah ini manusia ada tiga golongan. Di antara mereka ada yang berusaha untuk menghilangkan nikmat orang yang ya apa namanya dihasatinya dengan berbuat jahat kepadanya melalui baik melalui perkataan maupun melalui perbuatan. Dan ada yang berusaha yang kedua adalah ada yang berusaha untuk memindahkan nikmat tersebut kepada dirinya. Dan yang ketiga, ada juga yang berusaha untuk menghilangkan nikmat orang lain tersebut tanpa memindahkan nikmat tersebut kepada dirinya. Ya, dan ini merupakan sifat dengki yang lebih buruk daripada dua sifat yang lalu. Nah, sifat eh, sifat dengki seperti ini merupakan sifat yang sangat tercela yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan dosa yang telah dilakukan oleh iblis. Ya, laknatullah. Ya iblis lah nato nah, Iblis itu kena dengki dia kepada Adam alaihis Ya maka dia mengatakan, aku diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Artinya aku lebih baik darinya. Lalu mengapa dia mendapatkan kehormatan yang lebih? Jadi ya, kita katakan, uh, iri ini merupakan uh, dasar ya iblis mendur mendurhakai Allah Subhanahu Wataala. Alasan iblis yang mendurhakai Allah Subhanahu Wataala. Di antaranya adalah al kibar sombong dan hasad. Ya, sombong ini didasari uh, oleh sifat hasadnya. Ya, hasad dia kepada Adam alaihissalam. Nah demikian. Jadi orang hasad itu ada tiga macam. Ya. Yang pertama kita katakan tadi ada yang berusaha untuk menghilangkan nikmat orang yang dihasatinya, ya, menghilangkan nikmat dari orang yang dihasatinya dengan berbuat jahat kepadanya baik melalui perkataan maupun perbuatan. Yang kedua, orang hasad yang berusaha untuk memindahkan nikmat yang padah yang ada yang dimiliki oleh orang yang dihasatinya kepada dirinya. Ya ini adalah hasad kebanyakan. Dan yang ketiga, ini yang paling buruk. Ya ada yang berusaha untuk menghilangkan nikmat orang tersebut, ya, orang yang dihasat dihasatinya itu. Ya tanpa berkeinginan untuk memindahkan nikmat itu kepada dirinya dan ini merupakan sifat dingki yang paling buruk ikhwani fiddin rahemani warahemakumullah jami'an. Ya bukankah ya tukang-tukang sihir itu menjadi laku dan laris karena hasad dan alasan orang berbuat sihir ya berbuat sihir ya berbuat kita katakan melakukan ya, sihir ya kepada orang lain ya ya adalah hasad ya oleh karena itu kita berlindung kepada Allah dari Pemisah syahidin idah hasad dari segala keburukan orang-orang yang hasad ketika dia berhasad. Nah, coba lihat orang-orang yang hasad ini, konfidena zaniyallahu yaqum jamian. Maka segala cara dia lakukan untuk berbuat zalim kepada orang yang dihasatinya. Ya, baik itu dengan perkataan maupun perbuatannya. Maka dia pun menyebarkan keburukan keburukan orang yang dihasatinya. Jadi ya, dia berbuat jahat, ini yang pertama tadi, ya, berbuat jahat kepada orang yang dihasatinya. Ya dengan apa? Dengan menyebarkan keburukan keburukannya. Nah ini adalah kedaliman. Ya, yang kedua tadi dia berusaha untuk mengambil secara curang, ya, nikmat yang ada pada orang yang dihasatinya. Lalu pindah kepada dirinya. Ya, ini juga merupakan satu bentuk kedaliman. Atau ada orang yang yang, yang inginnya itu hancur-hancuran. Ya, ia berusaha untuk menghilangkan nikmat orang yang dihasatinya tersebut, ya supaya sama dengan dirinya, ya. Nah, demikian. Berapa banyak orang-orang yang memiliki sifat seperti ini, khanifidin. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari memiliki sifat hasad seperti ini. Nah, ingatlah bahasanya banyak sekali perbuatan-perbuatan dalim itu didasari oleh hasad, ya, didasari oleh hasad ini. Ya, maka hilangkanlah sifat hasad ini dari diri kita ikhwan fillah znillullah menjemian niscaya kita akan terhindar dari berbagai macam bentuk-bentuk kezaliman baik dan Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan karakter ahli kitab ya dengan sifat hasad ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan salah satu penyebab terhalangnya Bani Israel, orang-orang Yahudi untuk mengikuti kebenaran dan jatuh pada perbuatan zalim ya kepada Allah dan rasulnya dan kepada manusia adalah karena hasad yang bersarang pada diri mereka. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 109. Wa min ahlil kitab law yaruddunakum mim ba'di imanikum kuffaran hasadan min indifusihim mim ba'di mata bayyanalahumul hab. Sebagian besar ahli kitab Menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman Karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri Ya, Setelah nyata bagi mereka kebenaran Ya, Jadi mereka lakukan itu karena dengki yang ada bersarang pada hati mereka Maka mereka pun menolak beriman kepada Rasulullah SAW ya bahkan mereka berbuat zalim kepada ya Rasulullah dan para pengikutnya yaitu kaum muslimin di Khali fiddin disebabkan hasad yang bersarang pada hati mereka. Baik. Jadi hasad ini adalah ya kita katakan Uh, pangkal, ya iblis ber, berlaku sombong kepada kepada robbnya, ya lalu mendurhakai Allah Subhanahu Wataala. Pangkalnya adalah hasad. Demikian juga, ya uh, Yahudi dan Nasrani, ya tidak mau mengikuti kebenaran yang sudah nyata di hadapan mereka, ya juga sebabnya adalah hasad. Ya, jadi banyak sekali kita katakan keburukan dari sifat hasad ini, Hani Firdin. Nah, kemudian ya saling bermusuhan, memutuskan hubungan, memboikot Ya, lebih dari tiga hari karena urusan dunia. Nah ini juga merupakan penghalang naiknya amal seseorang dan penghalang masuknya seseorang ke dalam surga dan merupakan sebab lahirnya berbagai macam ketoliman ketoliman. Nah coba lihat orang yang sudah saling bermusuhan, ya bukan hanya orang yang dimusuhinya saja yang ditoliminya, bahkan kucingnya yang tidak punya hubungan apa-apun -apa ditoliminya, dilembarnya, disepaknya kan begitu ya atau hal-hal lain. Ya, maka berkembanglah berbagai macam bentuk-bentuk ketoliman disebabkan saling bermusuhan ini. Memutuskan hubungan juga demikian, memboikot tanpa eh, lebih dari 3 hari karena urusan-urusan yang sepele, ini juga merupakan sebab lahirnya berbagai macam bentuk kedzaliman Ikhwanul Fiddin azanillahu jami'an. Maka dari itu kita diperintahkan untuk saling bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala bersatu di atas manhaj yang hak. Nah, demikian, saling menasihati dengan kesabaran, kebenaran dan kasih sayang. Allah Subhanahu Wa Taala ya telah ya memerintahkan kita untuk saling bersaudara kerana Allah ya dan Allah mengingatkan kepada kita wadqurunikmat Allahi alaikum yudh kuntum adaan faAllah fabiinakulubikum faasbah tum binikmatih ikhwanah dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliah saling bermusuhan maka Allah Subhanahu Wa Taala mempersatukan hatimu lalu jadilah kamu kerana nikmat Allah tersebut orang-orang yang saling bersaudara satu sama lainnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an taib demikianlah uh, ya kita katakan pertemuan kita pada uh, hari ini ya yeah, uh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Ya menghindarkan kita dari berbagai macam bentuk-bentuk kebaliman -bentuk dan menjadikan kita hamba-hamba uh, yang saling bersaudara, yang saling uh, apa namanya kita katakan memberikan manfaat bagi sesamanya, yang saling uh, berkasih sayang, ya dan saling uh, kita katakan nasihat menasati, ya kerana Allah Subhanahu Wataala ya di atas kebenaran dengan kesabaran dan dengan kasih sayang. Saya akuqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Antai nah, biskondesi qafaranu broklafik dan demikian khatuliman. Rahimanniyum ahminakum wah pendengar radio jadi manapun anda berada pembahasan yang disampaikan oleh alustad Abu Ihsan Al-Maidani hafizahhu taala dari pembahasan akabair Itu mengenai dosa qadzliman. Dan selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab bagi anda yang ingin bertanya Anda bisa menghubungi kami di line telepon di 021-823-6543 Atau di pesan singkat di 081-989-6543 Dan tentunya kami harapkan pertanyaan yang anda ajukan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini Untuk kesempatan pertama akan kami beri kesempatan di line telepon di 021-823-6543 ya. Halo Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Dimana? di mana? Di semper balas. Ya? Ya. Di semper ya? Dikecilkanlah di monitornya pak ya, ada hidday. Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat malam. Uh, Inilah yang saya ingin tanyakan berkaitan dengan kebencian kita kepada sesuatu hal yang uh, melanggar dari perintah Allah, orang-orang yang melakukan kesyirikan serta kebencahan sehingga uh, kebencian kita melepaskan apa namanya, melepaskan pertemanan dengan mereka apakah itu termasuk juga kedegitian yang benar oleh syariat atau di mana Ustaz so? mohon penjelasan Ustaz. So. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. So. Iya. Nah, kita membenci karena Allah, mencintai karena Allah, kita membenci juga karena Allah Subhanahu wa taala. Membenci karena Allah adalah kita benci karena dia melanggar ya hukum-hukum Allah. Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh oleh Allah Subhanahu Wataala. Nah dalam dalam kasus ini ya, misalnya seorang berbuat syirik, maka kita benci, ya kemusrikan dan pelaku pelaku syirik dan kita membenci mereka karena Allah Subhanahu Wataala. Ya kita apa namanya melakukan kewajiban kita terhadap mereka. Pertama adalah kita membenci itu dengan itu pertama itu dengan hati kita kita membencinya yang kunci perbuatannya. Ya kemudian kita melaksanakan tanggung jawabnya kepada mereka, tanggung jawab kita kepada mereka berupa nasihat. Kita menyampaikan nasihat kepada mereka, ya kita menyampaikan peringatan kepada orang-orang yang berbuat syirik, orang-orang yang apa namanya, melakukan perbuatan-perbuatan syirik tersebut. Ya dengan kesabaran dan kasih sayang tadi ya. Ya wa tawasaw sabri wa marhamah. Nah itulah kewajiban kita kepada mereka. Ada bentuk, ya bawasnya kita membenci mereka karena Allah. Kita menjauh menjauhkan diri dari mereka, menjauhkan diri dari perbuatan dalim yang mereka lakukan, Menasihati mereka. Tadi kita sudah kita sebutkan tentang kisah negeri ilah, ya, ya negeri ilah yang penduduknya itu bangsa Israel, ya di mana mereka itu melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yaitu mereka e, melanggar aturan pada hari Sabtu. Ya mereka tetap menangkap ikan pada hari Sabtu ya lalu Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab kepada mereka ya dan pada saat itu penduduk negeri itu terbagi menjadi tiga yang pertama yaitu orang-orang yang melakukan kefasikan ataupun kedzaliman itu yang kedua adalah orang-orang yang diam dan yang ketiga adalah orang-orang yang beramar makruf nahi mungkar Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab ya kepada orang-orang yang berbuat zalim dan Allah subhanahu wa ta'ala Menyelamatkan orang-orang yang melarang dari keburukan itu dari kejahatan itu wa anjayalladheena uh, yanhauna anis su wa akhadna alladheena zalamu bi adhabin ba'isin bima kano yafsukun jadi kami menyelamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan su tadi perbuatan buruk tadi iaitu perbuatan zalim ya nah kemudian kami uh, timpakan hukuman ataupun siksa atas orang-orang yang berbuat zalim dengan azab yang pedih disebabkan perbuatan fasik yang mereka lakukan jadi, kewajiban kita kepada mereka adalah melarang mereka dari perbuatan syirik tersebut. Nah, demikian. Nah, itulah dia kewajiban kita kepada mereka. Nah, jadi kebencian kita kepada orang-orang yang berbuat syirik itu, ya, didasari karena, ya, benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan benci Benci ini tidak akan menyeret seorang itu kepada kerdiliman, ya. Nah, karena dia benci kerana Allah bukan kerana hawa nafsu. Nah, benci kerana hawa nafsu, ya. Sebagaimana kita sebutkan tadi, saling membenci kerana hawa nafsu. Nah, ini bisa menyeret kita kepada uh, tindak-tindak kerdiliman. Allah waalaikumussalam. Terima kasih kepada Zulkirin atas jawabannya dan selanjutnya kami beralih di pesan singkat. Ada pertanyaan dari beberapa penanya yang sesuai di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ustadz, apakah bencana alam yang sering terjadi di negeri kita ini, baik itu gempa ataupun banjir ataupun yang lainnya, itu berhubungan dengan kesaliman manusia itu sendiri? Itu bukan karena fenomena alam dari pak nana di pondok gede? Ya, ya musibah malapetaka yang menimpa ya kita katakan satu negeri itu ya disebabkan juga kita katakan perbuatan talim yang dilakukan oleh penghuninya ya, oleh penduduknya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang kita kita bacakan tadi ya wakai min qaryatin ahlakna ha zalimah berapa banyak kota-kota yang telah kami binasakan yang penduduknya itu dalam keadaan berbuat zalim wakai min qaryatin amlaytu laha zalimah berapa banyak kota-kota yang aku tangguhkan Adabku kepadanya yang penduduknya telah berbuat zalim ya thumma akhadtuha ya wa thumma akhadtuha Kemudian aku adab mereka ya, Aku ambil mereka itu Aku adab mereka ya, Aku ambil mereka dengan adabku Dan hanya kepada akulah ya, Kembalinya segala sesuatu Dan juga firman Allah SWT yang kita bacakan tadi Wakam qasumna min kuryatin kanad zalimah Ya berapa banyak ya penduduk negeri yang zalim Yang telah kami binasakan jadi banyak sekali Ikhwani Fiddina Azanillahu wa iyakum jami'an, ya penduduk-penduduk negeri yang zalim yang telah Allah Subhanahu wa taala binasakan karena kedzaliman mereka. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menimpakan ya satu azab, ya, maka itu tidak hanya menimpa orang-orang zalim -orang saja di antara mereka, tapi Allah Subhanahu wa taala menimpakan adab itu secara merata kepada mereka. Nah, demikian wallahu a'lam bishawab. Bangkas, kangge seloheran. Dan selanjutnya masih di pesan singkat Ada beberapa pertanyaan senada Ya uh, Di antaranya dari ya, penanya yang tidak disebutkan namanya Dan beberapa penanya yang lainnya Ya Ustaz, apakah boleh kita Mendiamkan kezoliman seseorang dengan Alasan kita tidak mau ribut atau bertengkar Dengannya Silakan Ustaz ya. Rasulullah SAW telah mengatakan Unsur akhaka Zoliman atau madluman tolonglah saudara kamu baik yang berbuat zalim maupun yang dizalimi para sahabat bertanya ya Rasulullah ya adapun ya, orang yang dizalimi maka kami tahu cara menolongnya lalu bagaimana menolong orang yang berbuat zalim maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tamna'u minadz ya fa fa inna ya tahanlah dia cegahlah dia dari perbuatan zalimnya ya maka itulah ya, apa namanya cara untuk menolongnya ya, jadi berbunyi berdengingnya sudah saya biarkan saja nah itu tidak boleh ya karena kita harus menyampaikan nasihat karena nasihat itu adalah agama adinun ad nasihat kita harus menyampaikan nasihat kepadanya ya, kita pilih waktu yang tepat cara yang baik ya ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mahsinah ya serulah ajaklah manusia kepada agama Allah dengan cara yang ya hikmah ya berikan nasihat kepadanya dengan cara yang baik ya di antaranya adalah dengan menarik tangannya ya empat mata ya dan demikian ya empat mata berbicara dengannya dan nah, mudah, mudah dengan, dengan cara yang baik, dengan cara yang dengan kata-kata yang lemah lembut. Ya bukankah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nabi Musa dan Nabi Harun untuk ber beramar makruf nahi mungkar kepada Firaun, ya orang yang paling zalim ya di atas muka bumi yang mengaku ana rabbukumul a'la, ya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada keduanya untuk mencegah kedzaliman Firaun ini ya dengan apa? Dengan firmannya faku lahu qawlan ya berbicaralah kepadanya dengan kata-kata yang lain dengan kata-kata yang lembut nah demikian juga saudara kita apabila dia berbuat zalim ya maka kita tolong dia dengan mencegah kedzalimannya caranya adalah ya tentunya dengan dengan cara yang hikmah ya dengan cara yang hikmah bahkan kalau kita biarkan dia ya maka sebagaimana pertanyaan sebelumnya Ya, ya apabila kita biarkan ya kebaliman itu merata di muka bumi, maka azabnya tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kita. Nah, demikian. Ya, Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah eh, berfirman di dalam eh, Rasulullah sallallahu alaihi bersabda ya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam silsilah hadis sahihah. Ya Rasulullah mengatakan, "Inan nas idza raau ad-dhalima falam ya'khudhu 'ala yadayhi aw syakka ayya ummahumullahu bi jika umat manusia melihat seorang zalim tapi tidak mengambil tangannya, itu tidak mencegahnya maka Allah Subhanahu wa taala akan meratakan adabnya dari sisinya. Allah Subhanahu wa taala akan meratakan adab kepada mereka semua. Ya, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, demikian. Nah, kesukon dzilul kharatasio bernestar dan selanjutnya kami beri oleh beralih di telepon di 0218236543 dan sudah ada Bapak Toto yang berada di Pulau Gadung. Silakan Bapak Toto. Iya, asalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan, Pak. dalam dunia praktek kerja, Ustaz, kadang -kadang kita tidak. Misalkan uh, kita sebagai bawahan melihat atasan kita ini lakukan sesuatu yang tidak patut nah kemudian kita sebagai bawah ditanya oleh atasan lebih tinggi lagi tentang ketika dan bukan atasan langsung kita itu uh, apa kejujuran kita mengatakan patu itu kemudian uh, termaktu yang jolim, terhadap atasan kita langsung nah uh, ini dalam beberapa saya kadang-kadang menjadi sulit pak ustadz mohon apakah juga ada riwayatnya serupa dengan itu. Terima kasih. Hey. Insyaallah pemberi. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Ya, kejujuran di sini sangat berharga. Ya, kejujuran di sini sangat berharga. Ya, karena kalau kita berbohong, kita akan tertimpa mudaratnya juga apabila atasan itu mengetahui kebohongan kita. Ya, dan ternyata ya akibat dari kejahatan Ya atasan yang di atas kita itu merusak, ya artinya memberikan mudorot yang lebih luas. Maka kita ada saham di situ, ya atas kerusakan yang timbul ataupun yang terjadi. Ya, maka di sini kejujuran dibutuhkan, ya kejujuran dibutuhkan. Kita di sini juga mengarahkan ya kepada atasan tersebut ya bagaimana cara dan solusi untuk mengatasi kedzaliman ataupun e, kejahatan ya orang ini begitu ya karena itu termasuk cara menolong orang yang berbuat zalim adalah mencegah dari kedzalimannya bukan di nah kalau dibiarkan ya khani fiddin ya seperti tadi ya apa namanya mungkin saja ya Allah Subhanahu wa taala akan meratakan adab ya atas Atas kita semua Demikian juga Rasulullah mengatakan Iza zahara as-su'u fil ardi Anzalallahu Bi ahlil ardi ba'asahu Ya Nabi mengatakan jika telah Nyata kejahatan di atas muka Bumi, maka Allah akan menurunkan adabnya kepada penduduk bumi Ya Allah subhanahu wa ta'ala akan Meratakan adabnya ya Pada mereka semua Ya, qalat Ya. Aisyah bertanya, Wafihim ahlu ahlut ta'atillah." Ya, bukankah di tengah-tengah mereka terdapat orang-orang yang soleh orang-orang yang taat? Nabi mengatakan, "Na'am." Ya, ya benar. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan azab kepada mereka semua, kemudian Allah apa namanya? "Tsumma yasiruna ila rahmatillah." Kemudian orang-orang yang taat yang soleh ini, mereka kembali kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau di, di akhirat itu urusannya lain. Tapi di dunia, adab itu akan diratakan kepada mereka. Nabi begitu, begitu juga kita di dalam satu perusahaan misalnya ya ini skop yang mungkin lebih kecil nah kita biarkan satu kebaliman di tengah-tengah di di di dalam perusahaan itu ya dan kita diamkan dia ya. sementara kita punya ya, kesempatan untuk apa namanya meluruskannya ya. seperti yang ditanyakan tadi lalu kita biarkan nah apabila ya, ke kejahatan itu dibiarkan Ya maka Allah Subhanahu wa taala akan meratakan azab kepada semua semuanya. Bisa jadi perusahaan itu gulung tikar bangkrut ya karena kejahatan tersebut. Ya dan azab ini akan merata kepada semuanya. Ya kalau perusahaan itu tutup kan semuanya nganggur. Ya semuanya akan kena dampaknya. Nah demikian. Jadi perlu dicegah. Ya cuma cara pencegahan yang harus dipikirkan dengan cara yang baik. Ya bukankah Nabi tadi mengatakan, ya ketika ditanya, ya Rasulullah kami tahu cara menolong orang yang dalim, orang yang tertolimi, lalu bagaimana cara menolong orang yang tolim? Nabi mengatakan cegah dia dari ketalimannya, cegah dia dari ketalimannya. Maka yang perlu dibicarakan kepada atasan atasan yang lebih tinggi ini adalah bagaimana cara untuk mencegah kejahatan orang yang berbuat talim ini, ya dengan menyampaikan nasihat kepadanya dan lain sebagainya atau memberikan tindakan dan sejenisnya. Wallahu a'lam bishawab. Nampaknya sekolah-sekolah di atas Jabar ini dan satu lagi tadi pertanyaan terakhir di pesan singkat di sematan bagi hari ini. Ada pertanyaan dari Abu A atau Abdurrahman di Jakarta. Yaustad, Rasulullah telah mengabarkan bahwasannya yang paling merugi di akhirat kelap, yakni yakni orang yang membawa pahala salat puasa, haji dan lainnya namun pahala itu menjadi bayaran atas orang yang pernah dizoliminya di waktu, waktu di dunia lalu bagaimana ya ustaz dengan seseorang yang dizolimi lantas berpikiran ya sudahlah biar saja saya dizolimi saya tidak akan memaafkannya biarkanlah nanti dia membayar kezolimannya tersebut di akhirat dengan pahala-pahala yang dia uh, berpindah kepada saya yang telah dizoliminya apakah tindakan hal seperti ini dapat diberarkan ustaz? Ya uh, kita katakan khanifidin azanillah wa iakum jamian. Ya tentunya ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya menyuruh kita untuk menjadi orang yang pemaaf. Ya jadilah manusia yang pemaaf memaafkan ya, kesalahan orang lain kan begitu ya. Nah ini anjuran dari syariat. Ya, karena tidak ada satu orang pun yang ya kita katakan yang selamat dari ya, keburukan dan selamat dari kesalahan. Ya enggak ada orang yang selamat dari kesalahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani adam khata wa khairu qatta'ina tawabun. Ya, setiap orang pasti punya salah dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertobat. Maka dari itu, utamakanlah memberi maaf kepada orang lain. Dan mencari alasan untuk memberi maaf, walau kadang sukar untuk diterima. Ini adalah satu keutamaan. Ya, tapi misalnya seorang yang ditolimi lah kita katakan. Lalu dia mengatakan saya tidak akan memaafkannya. Itu hak dia memang. Tapi ya dia harus ingat bahawa Rasulullah, Allah Subhanahuwataala dan Rasulnya ya me, kita katakan menganjurkannya ya untuk memberi maaf, untuk memberi maaf. Ya, nah demikian. Nah, dalam hal ini, Ikhwanifiddin, Allah SWT telah mengatakan di dalam surah An-Nur ayat 22. Dan ini juga berkaitan dengan satu kisah yang perlu kita ambil ibrah darinya. Allah mengatakan, وَلْيَعْفُ وَلْيَسْفَهُ أَلَا تُحِبُّونَ أَيَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah SWT mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, ini turut berkaitan dengan kisah Abu Bakar Al Siddiq yang putrinya difitnah. Ia ya, telah melakukan yaitu Aba Aisyah radhiyallahu anha. Yang Aisyah radhiyallahu anha telah melakukan perbuatan keji. Ya, Ini adalah suatu kita katakan ketaliman yang sangat menyakitkan hati kita katakan. Ya, kalau itu menimpa kita, ya belum tentu kita memaafkan pelakunya. Ya, nah salah satu yang terlibat di dalam fitnah itu adalah mistah. Nah, mistah ini ya, dulu adalah seorang yang dibiayai oleh Abu Bakar As-Siddiq hidupnya. Lalu dia terlibat di dalam fitnah tersebut. Itu dia termasuk salah seorang yang menyebarkan fitnah itu. Ya, coba bayangkan bagaimana merasa terdoliminya Abu Bakar As-Siddiq. Orang ini sudah diberi nafkah Kemudian malah ya kita katakan ya, apa namanya uh, air susu dibalas dengan air tuba kira-kira demikianlah pepatahnya ya. Nah betapa sakit hatinya Abu Bakar As-Siddiq ya melihat perbuatan mestah ini. Nah demikian. Ya, taib hingga dia bersumpah ya Abu Bakar As-Siddiq bersumpah untuk tidak memberikan nafkah lagi, mutus nafkahnya kepada mestah. Nah demikian. Lalu turunlah ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan ya mendorong Ya para kaum Muslimin untuk memberi maaf waliyahu waliaswahu dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Ya, apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu dan Allah Subhanahu Wa Taala maha pengampun lagi maha penyayang. Maka Abu Bakar As Siddiq pun mengatakan balai Arab. Ya, ya, tentu saja ya Arab. Kami ingin Ya Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan kami. Jadi kita juga punya kesalahan dengan orang lain dan kita ingin juga Allah mengampuni kita, maka berilah maaf ya kepada orang lain. Nah, demikian Ibnul Walaupun itu ya kadang-kadang terasa sukar untuk diterima ya seperti ini. Coba bayangkan ya seandainya posisi kita uh, Abu, uh, kita berada pada posisi Abu Bakar As-Siddiq Ya putri kita difitnah dengan fitnah yang ke yang keji ya kita katakan yang bisa menghancurkan rumah tangganya. Betapa ini satu kemaliman yang sangat sukar untuk dimaafkan. Tapi ketika turun ayat ini coba lihat sambutan Abu Bakar sedik beliau mengatakan bala ya Rab. maka beliau pun memaafkan mistah dan mengembalikan nafkah itu kepadanya. Ya mengembalikan nafkah yang dulu pernah diberikannya kepada mistah. Nah demikian ikan efidin rahimani warahimah kumullahu jami'an. Ya, ini merupakan satu kita kata pelajaran yang perlu kita ambil ibrah darinya. Ya, nah demikian dan juga ya seorang Muslim tidaklah boleh memanfaatkan kemurahan hati saudaranya untuk terus berbuat dolim terus berbuat dolim. Ya, nah sebagian orang kadang-kadang apa namanya kita katakan ya berbuat dolim itu karena dia merasa uh, memanfaatkan ya kemurahan hati saudaranya ah gampang lah dengan simpulan paling-paling juga dia maafkan dia itu kan pemaaf bacakan saja ayat yang kita bacakan tadi ya ya waliyafu waliasbahu nah lalu dia ya asik dengan kedolimannya berbuat dolim sana dan sini menipu sana dan sini ya menyakiti orang sana sini nah ini juga tidak benar konfidenti Allah wahai yakum jemihan ya nah janganlah kita um, apa namanya bersandar dengan itu lalu kita Ya, seenaknya berbuat dolim kepada orang lain. Ya, boleh jadi. Ya, kalau di dunia dia memaafkannya, tapi di akhirat belum tentu dia memaafkannya. Ya, karena setiap ketoliman akan di akan apa namanya akan dimintai pertanggungjawip pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Ya, ya Allah Subhanahu Wa Taala akan menanyakan setiap dolim atas perbuatan dolim. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala akan menanyakan kepada setiap orang yang dolim atas perbuatan dolim yang dilakukannya. Nah. Ya, dia akan diminta untuk menyelesaikan urusannya dengan orang-orang yang dia orang-orang yang pernah ditaliminya. Nah, nah, apakah orang-orang yang pernah ditaliminya itu akan memberikan maaf kepadanya di akhirat? Nah, ini belum tentu. Ya, karena pada akhirat nanti, ya tentunya setiap orang pasti akan membutuhkan pahala dan ingin dosanya dibigul oleh orang lain. Nah, demikian. Ya, hadis muflis yang pernah kita sampaikan yaitu orang yang datang dengan bawa pahala solat, pahala zakat, pahala puasa, ya dia sudah kantongi pahala itu, ternyata dia banyak berbuat dolim, dia pukul si pulan, dia tipu si pulan, dia ambil harta si pulan. Ya, dia ribahi si fulan, dia fitnah si fulan dan begitu ya. Dia ambil harta si fulan dengan cara yang curang. Ya, dia caci maki si fulan, banyak ternyata hutang-hutang kedzalimannya. Nah, akan diambil kesalahan kebaikan-kebaikannya dan akan diserahkan kepada orang-orang yang dizaliminya. Nah, demikian dan Rasulullah memerintahkan kita untuk menyelesaikan urusan kedzaliman itu di dunia. Nah, demikian ifani fidna hazanillahu wa iyyakum bi Jadi, ya kita katakan ya, syariat menyuruh kita untuk di ya terima kasih. Jadilah manusia yang pemaaf ya. Janganlah kita apa namanya menjadi manusia yang penuh dengan dendam ya. Nah, wallahu alam. Naam, kami sampaikan di dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir. Mungkin ada satu kesimpulan untuk menutup acara kita kesempatan pagi hari hari ini, Ustaz. Wa ibnani fi pada hari ini kita telah menyelesaikan perbincangan kita tentang masalah dosa besar yang ke-26 yaitu kebaliman dengan berbagai macam bentuknya, ya kemudian juga sebab-sebabnya. Pada hari ini kita membicarakan beberapa sebab-sebab yang membuat orang itu jatuh pada kebaliman. Di antaranya adalah ya buruk sangka, ya hasad, saling membenci, ya saling uh, uh, apa namanya, saling bermusuhan, ya saling membelakangi, ya. Mengedepankan buruk sangka kepada orang lain Ini adalah sebab-sebab seorang itu jatuh kepada bentuk-bentuk kebaliman Ikhwan Firdin Azani Allah Jami'an Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahat kepada kita Agar kita menjadi manusia-manusia apa namanya Muslim-muslim yang saling bersaudara satu sama lainnya dia Mengedepankan husnuzan Kemudian saling menasihati di antara kita dengan cara yang sabar, dengan kebenaran dan dengan kasih sayang dan saling uh, men, apa namanya kita ya suddu ba'duna ba'd. saling menutupi satu sama lainnya. Nah, demikianlah mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li waliakum wa muslimin innahu huwal gafurur rahim.